موازم موازم بسم وې الرحمن الرحیم ان مولود عبد الله مولود عبد الله چې هغه د هغه د هغه د د هغه د د بچو آداب ذکر کوي چې الله پاک چاله بچي او اولاد مولود له دې وروسته راوړنه دیتاو په ذکر مونږ کر مونږ توان کی ا اذان باندې په وخت کې دیش دغه د حکمت ویلې شوې ده چې اول نه د وګړو کې توحید شغالاړي دی نه یې نرسته کرے سړي ماحول کې پادشاهان شیا د شرکیات او غیر اثر پدنه شکواله بلاتې جنازې کی اقامت اذانش ته دا ولې دغه چې د جنازې اقامت ته شوه دي اولنه دا اشاره شي چې تا مرد د پاره ته یو وابسته منصب د جنازې اقامت ته شوه وخدو ازان چ نو دا پهښ غک کې او روایتون نهديې تی لکه د مرونه مللاي زمهله رو او دغېتل سر حیر کې خجر روای چېښ غور کې انې غ کې قامت دا چې کوم به چې تو شي نو مصانی او مرض د یر ته ضرر نو دغه طریق شو دا توطال ودود په احکام ولود چې کوم کتاب لري دا یو څه پاکمنا تفصيلات ذکر شوي او بيدل نبی راضي را ابو رافي نقل کوي چې مان درو نبی اسلام اجازه نکړ په هغه د حسنې ملي کې کله چې اوږي دې درفاس بي صلات اغه اذان چې کوم نماز د پارکی اغه اذان تہ ہنیک تفصیل مہ کتاب تشریح تو شوعہ توزو کی مغربون ندرہ سعودی میں مغربون سوکتی نے بین السلامی تعریف وکلو الذین یشترک فیہم الج اغه اشتراک کې په اشتراک دي نه د همداسې کې په وخت انسان اغه ذکرونه کې چې کمند وخت کې فقار دي نو یې ته حلل نه د جنه او شیطان تاوشي هغه اثرات او چې پیدائش دای نه پس دی په چا متر کې تر زاوی تر او کمچی شیطانی تریکی سری نو بیا نقصان شو میچري شريش نټول مغربي او ها باب دې په بيان د تریکی پناغवाडी واستوري نبی سلام پر میں اللہ په نوستاسو صح پنا او نو پناواله ورګي او دا الله په ذات سره دې څو سوالو کې نوخه توبخه باندې ابید اللہ و کې منت علکم بالله نبی وجه الله فزیم دا سره بدلو ورته د دعا وروته ښه 52 کې رندل <سؤال> وسوسه وسوسه هغه خبرته انسان پزله کې غیر اختیاري طریقې سره راضي او اذر کی شیطان اندازي کوي کتاب تصویري شوري شیطان انسان دشمن لے نو اول کوشش انسان دا کئی جدی پا شرکیاتو کپریاتو کی واقعی کی دویم نمبر کی بیابا پیداعاتو کی واقعی کی دریم نمبر بیابا غلط و رسومن و رواجنو کی واقعی کی سلورم نمبر پا معاسی گناعونو کی جدی شیطان وصفری سلور مرتبو کی برنشی و آخر بیادایتی درکی واسوسیر و غیر اختیاری کلی انسان و خبري دیسی خبری راشید انسان ته و مسلمان تاویی زیاد تکنی پی و خبرو ده تنگی ندیشی که و لری کهولو طریقه سنگ در نبی باب که مسلم داوی بیان کلید دابوزو میلو ایماد عبدالعی من عباس تاوزو کلو شیلی او سیز دی چیزی با خبلا سنگی موم اگوی سره او دې بل امریکا ته نیو وی لري نشم نوما تیوی شک دې اشو من شک ایو زه هیکا او ويم خدل او وی جماعت دی احد من ذالک نقلتی من موګره ایستوب دې شادي دا چیرې تاریخ ما خبرې دي کنه ایمان تلہ خطاوکی پی انکونتا پی شک نمم انزلنا الیکا <سؤال> تسالی اللذین یقرؤون الکتاب من قبلی تیری سکنمچ کی اب ایمان تلکو خودلہ اشتقل پا خوزرکی لجس وصوص مومین و دعویہ هو الاول و الاخر و الظاہر و الباطن و بکلی شنعالیم چنانچہ دعا آیات مجرب دے پرد دواس و سکی چنانچہ سکنم بار بار ہوئی کنم اراد زين تباشيطان لا غلطي خبري ناج خ قال عبد الله السلام على عبد الرحمن يا امه من غرگنو خبری کو الفاغید یا کلامی ہی ما نوحنبو انا لنا من نوغا وجدنگ پارا دمرا دنیا شي و اینا تکلمنو یا هم پر ای خبریو او قد وجدت مو ایتاسو دنبله دی د تعاظم شپداری ما نتکلام کولتاسو بد گرنی یا او قد وجدت مو تاسو درې دې دا خبرو لره چې تاسو په ژوند کې راځي او تمه تر می ځکه سره ایمان دا غټ غونل د پدی خبرو وسوبان دا سره ایمان دې تاسو ته قلم پږي غټه کونا دې ید وروتي په دې مرتبه کې راځي در اتل الله ایمان دې دا شیطان څنګه ول کوي ریمه خبرکی ها اویا طالب حضرت نور الله د ګلانو او غلام ابن اعی طالب حضرت د نورمل چې کله نه وکستو مونږ کی او زمومي او پښې کې یو سېد چې دې کار شي دا پتن دې خبري پورې نه مې زموږ الله اکبر الله اکبر الحمدلله الذي رد كيده و الى الوسوسه چې اوسه کور د چلو وسوسه ته اېبن قدامو رد امر او مکان رد كيده نو وسوسې دې باندې پریشان کې دل نه پر کارګر شیطانې ځان پریشان کې وسوسه علاج هم داري چې دا سوچ مخه وا او اسو اسو الانیا مدالی چدا ایتون وائی او اسو اسو الانیا مدالی چیز زمان زده کی ایمان لیو او غل ار کورت نزی اگر کورت نوزی چی کم که سرماییه بسرمایی زمانہ خواه ساد ابن مالک گوی جمعيت او اوریدلې دا حدیثه جماه وو کونیات کړه زما محمد صلی الله علیه و سلم نو قال نبی سره پرمای لمن دایلا غریبی جج پولیس و تو کو د خپل پلان اله او برچته ده پیږي چې دا غیر د بلار د جنت پر د حرام ده خلق بدایي کوي دا وي زمو اله شو نا بو بکران جام سره ماورت دې خبرې ذکر وکړو کله نو هغه زمو او کونا اوریدلې جما محمد صلی الله مداد <متحدث> دو صاحب کرام شو د ابو عثمان پوسطازانو او کې استاد انماری کو اول ابو بکر نو عاطم الاحوال وی ماویا ابو عثمان لقب شیندکر رجلانی ايما رجلانی تاسره غوايو کړو څو سره د سنتګټو څو سړی دي هر دیو په دې کو نو اوله مرما به تامین ناول ا کزجوش ترې غشه په سبیل الله کې اسلام صادق وایي اول جون قدیمینو ته پراګړتو په دې بيبي داتیوای شي نه جولان او تاسو د پښه شلکتانو کې مخول قدمونه باندې عقاله ته خپل را دنګلو مکه کې ستیری شو د کتاب جهاد دا غو پذرت ذکر کولو مې مقام کې د ابو بکر ذکر ولې شو دا په دیو شوی شوو زیاد ابن ربید نہ جون داد او بکرہ اخیاپی رور ان مور نه او د پلان نه نو د زیاد به خپل نسبت چوندې ابو سفیان ته کورو ان دا داد ابو سفیان زوینو ورجایلیت په زمانه کې هغه زمور څخه وپېری کړي ونه به دا وکل د زمانه شوی په وخت خدای خلقونه نه ګڼل شرعت په مناسبت سره ال ولد للپراش وللاهر الحجر بیا بهځ دې سره ملاقات کول نو په دې مناسبت باندې کړوچيده او پوې چې او مسلم حدیث قدسي چا دې وېره مجموعه پري बाप ملاقات کړنه او هغه ما کړې ده د مانی په دې وجه وګقرار ځاوند زړه ورانه کړې متر مرګ پوری خبرې نه وی یا دې باندې او بدی ثقفي ابو بکر ثقفي اول کله استلحاق وکړو نو ماویر زموته چې کتا زم ما ډله وکړو جواب غره شي نو ستې استلحاق کوو بره لاله کې دی او او چون بکرہ چې کم سوچو فکر او د چکړو دا یې پتا به اسان تر ذکر یې ملو شو دا او دا خبره وته کړو ابو آلی ادا دی نسخی نقل کنکره امان ابو داود نوریدلو چنو پیروینو حیثو حدث بیاز الحدیث واللہ اندو این احلا من الاصل زمان پالا قسمی دا حدیث بینوال فحدث نو حدث نیوار برنا فرنیسرا دیر خواکر زمان فنیزبان دیش شاہدن شاہدن شاہدن شاہدن شاہدن شاہدن نو دلالت کی پری خبران دې راوی د مریانو نهونه او دلېری په ځبстве سره هنت داډیر خوښو دا باقی دا خبره نه وي ابو علی دامل <سؤال> جمعه د ابو داوود نوردی چې امام محمد نوردی چې حدیث اړ کوپی د پار نور دا کوپی سره یو اغا د حدثنا او اخبارنا او عن بمن کی فرق نه کوي چې حدیث بیان کیه دا په ته چا ته نه لګی ایا دې راوید مروی تر اتصال راغره ده کنه او ماننه دې دل پسندانی وستر او دا خبره ده شوبنه ځکه کړي وا او شوبه بدا پرت کول اثر کی مزریوالو نه مراد سوپياني سوري ده دا سوپياني سو د کوپواله سوپياني جو دا کوپټو سيد او سوپيانه مې نوم درته چو سوپيانه نه درته درځي او شعبده ده مستریو علولی محدثین دي او تاسو په دې چې بعضی محدثین دي کله فرق بعضنه کې فرق امام ابو داود سے فقاه القرشی کم په فرق کوي نو خپل استاد ابو رزه کرا دي او دینه مراد ټول اهلي کوپنری د کم کسان چې اغا بشا گردهیو د عبد دغقامه او دغه شاگردو ک وه می دخی او دغه شاگردو ح دغه شاگردان ډ ډیررو نه د پره احتن طرې پې سره کولو په دی نه مرار پې نور ککان دی چاچ ننسکوتهپور د یوقوم ته به غیر د د خپل معالیو نهدي کې خبريدي پر. یا مولا الموالات مراده به غیر اذن قد احترازی چتدا دی وکتر موحدکل او د 15 د مغر د برچاته دا خبر نه ههغه اذن کین به اٹیک او یادی نه مراد ا مولا لې طاقت تزد یو چ یو د سپد بلچاته نه غټه د مخ حرامي الله والملائکه نژد په اخر بن احزام دانه به کار الله په نعمت باندې د چا ده سب اوجبان د نجات نشته نجات لري او دا په عملي صالح او تقوا دي نبی رسول الله په او تر از سنا پیر دې د جاهلیت او بعیت الجاهلیه او پیر دې تو چې خلب کې کپڑے وپېرو او فقردارانو مؤمن دې تقیر پاجر دې شتي تاس دا ادم اولادي ادم دا خاورونو تاس دا خاورینه شي خا ما غپي تک ځان په هر ومن باندې اندموو په همون مشه کدا خلک کروتي کړو جانم نه دګریوب ځایریت په خلکو کول او کنه شي باندې وړر په پلمانی نن یې لاندې ګمټانونه التی اغاتت فوء به انتهانتن چردا په پی په خپل په ځوانی مدوی دتج بزری ګدانې په ها اسبيت حاصل دې ته وي مراد دې چې انسان د خلقوم نصرت کوي او ظلم کې او په غلط کار په حق د ربو نصرت شوړه عبادت او په ظلم او په غلطو خبرو کې د ممنوع رات چې نبی دې سره پرمanner سره قوم ولا غیر الحق چې نن ستګو قوم خپل تناقفو کال ویری لذي رديا دا په شان دا وښده چور ډول شي به وينځاو ای زنه بي انده ریسه په لکې نو وښده لکې نه راتي دلته تر قوم نصرت پزورم کې ته نشي ټینګولای تبا یې کې ښه اَن تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِهِ احسابیت تا بو سیکراؤو مضموم کم دے ایانت دخل قوم پا الظُّلَم حق دغم امدوحش خام او خوراین د قومن ایسا بیگی ها ابو اقبا دازاتشوی غلام نو پارس او ویدن بیر ایسام سعود کیومی سلیود و مشکین نمائی وائی لا زمان داری پارس غلام نو غمد پارسی نبی ری سلام ماتو او دا مقام خود پخر دے او قدی مقام کی پخر پکار دے خود پخر پدین پکار دے نصب بانینا فحل لا قلتا قزا من نیوان الغلام الانساری لکن نصرت نیو دینی خبرت اصل <سؤال> گری حدیثونه باندې دو باباري دغه باب دی دي حدیث باندې لا باب پکار دي خبر الرجل <سؤال> <سؤال> الرجل بمحبته يا خبر ور دی سړي بر سړي ته خپل محبت دد سره دي ترې چې کوم دي نو بیا محبت کیځه فرض نقطه به کیدا ته استاد یعاز محبت دي او تا خبر کړي نهي نو هغه تر سره وه موتی امام ملک نو موږ کې با کړه او ته قالو خراب چې دا خبر کې زموږه محبت ته نه دا په محبت کې د ربيعه او محبوب باندې محبت نبی رسول <سؤال> الله پرمه چې کله محبت کې او سره د خبر کې د محبت کې او سره د کیدار دي چې کله خبر کړو نو پکاره شي نه ته وایي په دغه کې احببك الذي احببتني الله او ځان د محبتو کې چې ډیر زیادې زموږه محبت کې دې باندې د ربوبته کتاب او زکر او با مرد رجل يحب الرجل على یو سلام محمد دبل ترکه په خیر باندې دې ویني اغیلا نو ابو ذر زاو او یې د یو پیغمبر محمد سلام محمد قوم سکي اعتقاد لري دا وه عمل وکي نبی لري اسلامي انت يا با ذر ته ابو ذر مامن اب ابتدا محمد ته نو زه د رسول ته محمد کومه نمیره د پاینک <سؤال> امام محمد امفتا هغه زردا خبره وکړه نو میره سره مو ته جواب ورکول معنی دې نه ساده نه میره چې خوشاله شي په شی باندې ته د دینه وسړی ولې په عمله سره محمد بس دې سره کې پامل له خیروانی دابل په عمل کوي او دې د پشان شکوره نبی رحمت صلی الله صحابه د نبی رحمت صلی الله علیه و سلم عمله هغدي شنو او دامه مونږ ګردنه په شیما شورور کول په کار دي ڈالر الخیر سوچی پنی کئی باندې دلالت کوي رو اے نبی علیہ السلام تراؤ رضا اللہ پیامارا اینی ابدیعا بی زماسور علی چی کمدنو کمزوری شودا و ضعیبا شودا پاحملنی مالر سورکینی مالا بارگیرو گورا نبی علیہ السلام از ز آغزی جیتا پی سورکم رب دان کی خواتلان شا فلعاللہ اینی او د څورکی تعالی <سؤال> په در کې jihad ته ولاړ شي الله واه تعالی او غول سلو دی ورته نبی رحم خدا ته خبره کوو نبی سلام وي من دل علی خیره په خیر او اجر پایي یو خیر کسان نه کیږي بچا ته وایي کنه چا ته الله پاک د اجر درک محمد دا د شي سره یو ډن دولکو یم قولته نو د خ چاسه محبت په کارې شي سره سر او پهښ کار کېته پارز چا د پاره تله انجر در کې پري سره خو بهه کې چې کوم الله اکثر ام داوی چې مسنون تریقام دادا چی کاتیب پاول <سؤال> که اخفل نمو لیکی مکتوب الیهی کا ندسا مساوییو که دن اخکتیو که دن باری خبازی بکی داویینی دی چی د مکتوب الیهی شان تکتل پکار دی که کاتیب داغن پا درجک ایلان دی داغنم دی مکتولی گی اخفل نم نو ولی نکزوی پلار تری گی شاگر استاز تری گی نبیری درام چې کوم خاتون دي غونډه نبیری سمره د وړټول <سؤال> نو چته نو ځکه پر ځان شروع کړو اولو الحذر می په ظاهر عمل کړی نه نبیری درام څو کوچې کړو او بیان جواز لپاره کړو په او چې د بل نو مخې لري ګل عام داوی چې نه څنګه حدیث ښه عننا على الكريان <سؤال> امروا معنا برهنا على طلبنا فلان بدلنا بن لدينا من علم بداره الدوله <سؤال> المباركه الذي بسم الله الرحمن الرحيم لدي حديث في ترجمه الباب بمناسبه الدينشتا شهرك الفزم النور والملك بعد شوق اذكر كيف يوبد في الذمي جواب شهر کل ارقل زمینو اغت داش خط لکولیشو نشکم زمین اغت بدلی قولیش رداش خط لکری کی امام بخاریتی پریبانی دا ترجمان دا قیمت شان فغیی شکال میشی برولوالدین <سؤال> جامعی لپزین مروفتار تا ارکسن احسان کولا لاسوگ نشی پورا کولا بی باب کی سا حالیث پر آجید ې د مقام ذیک شو دکې اختلافته د پلارار مقام چت دی که د مور و چې د تاوزیم پهیبار د پلار مقام چت دی د خدمت پیبار سر د مور دی د بیرسمی د ذیک کړي د خدمت پهیبار اوړی چې پهې مقامه کې مور او تقریب بر داشکې پلار نه خبرې د عمل پوښ کې د عادت پو کې د تیول کوول پ تاظیم ک پلار او خدمت ک مور مخکله ما دواه برابر مازی ده پرامقام الاتلاف چته مور حسین تفصیل دي کی مولانا مراد موتقم کې ریشې موتقم کې دي کومه تیمراد شي مختاردار چې سړی پر چاله آزاد کو ابهدا آزاده اونکی ریادت پر شوی نه توغړی چلو زیاتی دې من کوي نیور کوي نو چامت پر زده نه گنجې مار جوړې دې طلب صدا او او کنه مو تعلق راشلو بهوازیره چې جا غلامانو شوې غريبي ته وسنه خپل مالک ته ور دي دغه ځدی نه اور په ناغینه د <laughs> <laughs>